Igen, 146-szor is a Ledze Pelin, és már kezdem érezni azt, hogy egyre több mindent értetek meg ebből a, a zene hullámból. Valóban kemény a meghívás, aki ezt akarja hallgatni, az meg fogja kapni az elején az igazságot, jó keményen, de azért a végén ott a jó hír, és hát erről szól ez a műsor is, hogy jó hírek után kutatunk, ennek ellenére majd rettenetes rossz híreket fogok beolvasni, de hát tudjátok, egy kicsit görög dialektikus módszert is használunk a teologizálás mellett, és abba bízunk, hogy most, hogy tele a poci, benyomtátok a pudingot, meg a kakaós csigát, kávét, akkor most lesz idő egy kicsit a lelkünkkel is foglalkozni, mert ígyétek el, hogy legalább ennyi-két órára azt megmozgatni ugyanolyan fontos, mint föl lesz a futópályán, vagy ezeken a gépekem. A... Azt tudhatjátok, hogy a... mindig minden ugyanúgy van a... a kezdetén, a kezdetekről kezdünk beszélni, vagyis ö, vizsgáljuk Istent, hogy ö, mi közünk van hozzá, vagy ő mit gondol rólunk, vagy mi mit gondolunk róla, mind a három kérdés, jó. És most pont egy olyan részhez érkeztünk, ami hát, mondom nektek, hogy a gyerekeket vigyétek el a rádiótól, mert ez, ez most keményebb lesz, mint a szadomazó. Így csak olyanok hallgassák, akik erősek lelkileg. Ráadásul ez egy fontos rész, sokan hivatkoznak rá, például ilyenkor a papok magukra gondolnak, mert ők aztán kifejezetten ezt a részt Like de nem csak ők, hanem mondom nektek a vér valóságot is, hogy még én is ez az ige helyhez kötöm el hívásomat, vagyis, hogy még durvább legyek, mert jobb, hogyha tisztán láttok, most történik meg az, hogy a zsidó vallásból egy missionáló keresztény, vagy igen, mondjuk így, keresztény vallás Robban ki. Ez a pillanat jelen pillanatig is elválasztja a keresztényeket a zsidó testvéreiktől, missionáló vallássá váltunk ebbe a pillanatban, most hogy így ücsörögtök a kanapén érzitek, hogy a missionáló vallások szemben állnak egymással, és euh, mennyi esélye lehet egy olyan misszionáló vallásnak, amely azt mondja alaptanításában, hogy szeresd testvéredet, mint önmagadat, egy euh, nem igazán szellemileg teúrlő kíművelt dzsihádistával szemben, aki abba bízik, hogy ha ől, akkor Isten szolgálja. Hű, ha látjuk, hogy itt különböző Isten képek vannak, és ráadásul a céljuk azonos, az azonos ez a misszionálás, na de olvassuk el a szöveget, és szedjétek össze magatokat. Ezek után pedig rendeli az úr másokat is, hetvenet, és elküldi azokat kettőnként az ő orcaja elő, minden városba és helyre, ahova ő menni vala. A 70, az biblikus szám, az mindent jelent, elküld mindenfelé. Monda azért nékik, az aratni valósok, de a munkás kevés, kérétek, azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Hoppá, itt az első meghívás. Akarok-e arató munkás lenni? Menjetek el, íme és elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Azért tud bátorítani, jó érzés tudni, hogy, hogy a, a farkasoknak a fogaik azok élesek. A bárány meg csak bégetni tud. Ne hordozatok elszént, se táskát, se sarut, senkit ne köszöntsetek az úton. A valamely házba bementek, először azt mondjátok, békesség a háznak. És ha lesz ott valaki a békességnek fia, a ti békességetek azon marad, ha nem ti reátok, rá, tér vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig azt evén Iván, amit ők adnak. Ne járjatok házról házra és valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt legyétek, amit elitek beadnak, és gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik, közel hozzátok Isten országa. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcára kimenvén azt mondjátok. Még a port is, amely reánk ragadtati városotokból ti köztetek letöröljük, minden azonáltal legyen tudtatokra, hogy Isten országa elközelített hozzátok. Mondom pedig néktek, hogy a szomod, szodoma beliek állapota tűrhetőbb lesz ma azon napon, mint ez a városi. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Becida Morra, Tírusban és Szidonban lettek volna meg azok a csodák, melyek te benned lőnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna. Hanem Tírusnak és Szidónak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, mint nektek. És te hafarneum, mely mind az égig fölmagasztattál, a pokolik fogsz lealáztatni. Ki titeket hallgat, engem hallgat, én, ki titeket megvet, engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem küldött. Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel mondván, uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te neved által ő pedig mondanékik, láttam a sátánt, mint a villámlás lehullani az égből. Íme adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és a skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erejéni és semmi nem néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennybe. Megy hosszan végig a szöveg. Ö, egyrésztől... Ö, ez mindenkihez szóló meghívás, értem, hogy a papok természetesen szeretnék ezt a dolgot leszűkíteni, de hát nem erről van ugye szó. A másik, hogy nincs igazán beígérve más csak a Krisztusi út, ami annyit jelent, hogy mérhetetlenül nehéz lesz, de azért a legfontosabb, hogy a lélek veletek lesz, így ne aggódjatok és a békesség lelkét fogjátok magatokba hordozni, miközben a gonosz az oroszlán körbejár. Fú, a, a, azt ugye tudjuk, hogy elég sikeres volt-e 70 tanítvány munkája, miután talán megszületett a történelem legrégibb intézménye az egyház, de az egyháznak a, a, az, az, az igazi, valódi alapja, ez a meghívás, amely mindenkire vonatkozik. A a békesség lelkét vinni a háborús övezetbe, igen, igen, nagyon keresztényi, nagyon vad elképzelés. Általában sajnos le is szokták vágni ezeknek az embereknek a fejét. Afrikában nagyon sok katolikus, de most nem akarom így a felekezeteket borzogatni. Pap van, aki hát fölmerült már Rómában a gondolat, hogy most mi legyen, mert olyan számban vannak vér, tanuk és hitvallók, mint valaha a korai kereszténség korszakában. Akkoriban őket azonnal szenté avatták. Most mi legyen a, a, az indiai, vagy a japán katolikus pappal, akit a macsétával levágták a fejét mondjuk kenyába. Érdekes, a, a, a, ez a meghívás annyit jelent, mint a Szenzus kommunizt az esztétikában, hogy valamiért feltétlenül szükségesnek tartom, hogy más is tudjon erről a dologról. Hogy az Isten milyen, és az Istennek a, a legalapvetőbb tulajdonsága ez a szeretet. Ez szerintem filozófiailag és teológiailag is milyen áthatja az egész keresztény tanítást. Tehát arra a kérdésre, hogy a migrációra mi a helyes válasz nem könnyű értsétek már meg, pont azért, mert keresztények vagyunk. Én értem, hogy lehet reálpolitikailag is tekinteni a dolgot, mint a Putyin, és le lehet bombázni ezt az egész társaságot, de mondjuk meg, hogy ez egy nem keresztény válasz. Pontosan. És itt van a gyökere, mert mi abból indulunk ki, hogy Mindenkit, például a férfi a nőt, nő és a férfi a kereszténységnek azért volt robbanó szerepe, mert például a nőt egyszerűen kiragadta a történelmi megkötözöttségéből és elindította a, a vállás felé. Ugyanis az nem lehetséges, édes férfi társaim, hogy magasabb rendűek és jobbak és üdvözítőbbek lennék bármiféle szempontból, mint a nő. Az egyház nem nézett szembe ebben a kérdésre, de legalább halad rajta, jelen pillanatban még nem lehetnek nálunk női papok, ami agyrém, de hát az én egyházamat úgy szeretem, hogy az agyrémeit is elviselem. De hát ha én panaszkodjak az agyrémre, majd mindjárt végig megyünk a világba, tulajdonképpen csak agyrém híreket hoztam. A, ez az áltok, hogy ha valaki nem hallgat meg titeket, verjétek le a a port a benne van az, hogy a misszionáló vallás ne legyen erőszakos ilyen értelemben. Tehát ez, ez, ez nagyon fontosnak tartom. Én ha, ha valaki megkérdezni, hogy az én misszionálásom az milyen hasznokkal járt, akkor talán azt tudom mondani, hogy talán, talán, talán, talán van egy-két ember, aki igen, akinek addig beszéltem még ő, és ez, de ezzel mondom, hogy figyelj, ne legyünk az azért ez elég elég tud le, egy ember élete? ha ha, kettő, ha ha leszórakozzunk, lehet, hogy ez le kell húzni 20-30 évet mondani és általában unják is meg, meg tudom, hogy fére félreértelmezések vannak, a ma is voltam misén hallom de de nem a, a, a mise is azt jelenti egyébként, hogy küldetés hogy, hogy most nem tudom az európai kereszténység mennyire felel meg ennek a feladatjának szerintem defenzívában van jelen pillanatban érthető módon a fejét félti hogy az nyakán maradjon ez nem azt jelenti hogy lelkileg ez egy nem izgalmas korszak majd arról hogy mennyire izgalmas ez a korszak majd a patakival fog beszélgetni mert itt Hoztam hírt Angliából, Velszből, Szerbiából, Bangladesből, Izraelből, Franciaországból, Amerikából, és állíthatom neked, hogy ezen a héten a Superstyle a halál volt. Ennyi halál hírt, gyerekek, én három nap alatt életemben nem olvastam. Fantasztikus. Tapsoljuk meg a halált, mert merem állítani, hogyha nem foglalkozol az ebével. Figyelj, mindenki meghalt. Most három nap alatt mi még élünk. Nem csak Eli Vízzelre gondolok, hanem majd még mondom, hogy kik haltak meg. De hát egy kis trinc, egy kis Lauri, Lauri Andersonnal megsimogatjuk magunkat. They say that Okay A, a, az angolok uh, tényleg egy, egy hét kell nekik még fölébrednek? Ez fantasztikus, nem? Hát most olcsoppa én lenne azt mondani, hogy időeltalódás, mert attól függ, akkor igen... Ez a sziget effektus, hogy tényleg egy Akkor igen, hogyha a 24 időzónából úgy gazdálkodunk, hogy ugye egyel vannak tőlünk nyugatabbra, de 23 a keletebbre, Aha. tehát 23, az az, az az még elmegy, nem? Hogyha azt számoljuk, hogy mennyire elaludtak a tudták követni, ugye? Igen, igen, igen. Csak azt mondom, hogy, hogy fantasztikus lehetőségek nyíltak meg előttünk abból, hogy az angolok ö, ö, tökön szúrták magukat. Például a magyar szarvasmarha tenyésztés lehet, hogy fölvirágzik. <gül> Ugye, most tényleg ez fontossági soron <gül> Ha van fontossága, igen. Az életüknek arra, hogy, hogy nem tudom. De igen, igen. Fontos a szarvasmarad tenyésztés, Jobb lesz -e nekünk? Azt nem tudom. Na várjál, most te kellő vitriol elfogyasztása után azt ha analizálod, hogy akkor hm, hogy jövünk ki jól belőle, vagy pedig ez egy picit mégiscsak idealistaként reménykedsz, hogy vagy a skótok e, befékeznek, vagy gyakorlatilag, mint ahogy Ausztriában is az Alkotmánybíróság érvénytelen, itt lehetséges, hogy ott is ki fog derülni, hogy a Nordogházában is ezt egy kicsit azért még meg kell szavazni. Érted, mit mondok? Lehetséges, Érted, hogy ez de még de... nem végleges, nem beszélve arra az 50 ezer emberről, akik már azóta elkezdtek úgy demonstrálni, éppen te idézted őket. De azért el ne felejts, hogy Európa mindig elárult a Skóciát történelme során és szerintem... Annyira szívhez szóló volt a skótoknak a felszólása Tud, az, az, az, az a, a parlamentben tényleg, hogy... Szerintem most is elhagyjuk Skócia őket. soha nem soha. hagyta cserben Európát, Ez Európa, ne tessék minket cserbe de, vajon. Vajon. de hát hányan vannak? Hát. De, de ezt tudom, hogy egyrészt igaz a történelmi tény, szegény skótok, tehát ők nyugodtan mondták ezeket a mondatokat, de már mondták a spanyolok, hogy na ne. Mert akkor a baszkok is, tényleg, a ne, tehát nehogy a skótok szedjék szét Európát végtelen szeretetükbe. Hát a skótok, amikor lezajlott náluk a, a, a első királyságtól való elszakadás témájú népszavazás, akkor ugyanezt a hangot hallatták. A spanyolok ugye teljesen érthető, e, volt Szovjetunióban kicsit, Oroszországban a, a, a szakadás államokat, Katalónia. ugye azért nem... Én, mondok, egy súlyosabb problémát. Meg, hát akkor tudod jó, Katabónia. hogy akkor a sziklát is szépen visszafoglalják, vagy vissza akarják majd foglalni. Hát akkor Gibraltárnak állítólag hogy hogyha... Hát vissza kell adni. addig. Azért most a történelm végéről beszélgetünk. Nem tudom. De az nem... figyelj, Sze... múlt hétes arról Igen, csak neked, hogy szépen benne vagyunk, annyira gyorsan változnak az információk, hogy nem érdemes csósolgatni, csak röhögcsélni. A pillanat Én... miatt elkezdesz röhögcsélni, bár nem tudom, most a webkamera éle, úgy látom, hogy ennek megfelelően te légy szíves, de azért az is egy őrületes dilemma, vagy sokkal inkább ellentmondás, hogy tulajdonképpen most a, a, a skótok Egyebek mellett azért érvelnek um, az Európai Unióhoz való további hozzá, hogy aztán mar egyben maradhasson az Egyesült Királyság. Érted, mit mondok? Mert hogyha ők azt mondják, hogy ők nem akartak eutól tól elszakadni, de a fejük fölül A vidéki angol tahó meghajol a skót érvelés előtt. Én nem mondok éneket, de hallom, mit mondtál. Sőt, ha már az életkori sávokat vesszük, akkor nem csak a vidéki angol téged idézlek, hanem az idős vidéki angol tahó. Hát a demokráciának rettenetes belső problémái vannak. Minden szavazat ugyanannyit ér. Szóval a fogják tudni úgy presszionálni az előbb említett korosztályt, illetve lakhelyű <gül> e, brit állampolgárt, hogy annak érdekében, hogy... E, Szerintem nem. A brit unió is... De-de-de, de-de, nagyon is. Mert hogyha nem, akkor ők kiszavazzák magukat a brit unióból is azért, hogy átléphessenek az Európai Unióba. A történetben nem szoktad meg, hogy furcsa dolgok történnek. Lehet, hogy kiszavazzák magukat. Én, én a a Nagy-Britanniából és Nagy-Britannia Nagy az abban a pillanatban kis Anglia lesz, a skótok egyszer szúrták őket tökön a végén, és gratulálunk nekik. Mi erről a hallgatónak a véleménye? Elmondjuk a telefonszámunkat? Hát elmondhatjuk 06 70 Rendben, és akkor most jön, amire azt mondtad, hogy hát, nagyon szomorú. Hát nem, a szomorút hagyja, hanem még a viccesen, mert ne szomorkodja. Hát, hát ez a ho horvátországi nyaraló Mészáros Lőrinc előbukkant édes kicsi nyaralója, tök Édi. Tényleg nagyon jó. Van benne sok, nagy sok. Uh -huh. A rakitics raki És van, a raki tics, igen, a raki is van ne, benne a Nem nevezték elsőtön, nevén, de ez felismerhető volt a rakitics. Ezt megdobálták, és itt tényleg nem lehet tudni, hogy már a, a, a, a magyarok, vagy a horvátok, hogy ez az eszék, oszék, az egy, nagyon, az egy nagyon gyanús biznisz volt, tudod. A szerbek például azt mondják, hogy a a tulajdonos az nem olyan jó csávó volt a háborúban. <gül> és, de tényleg így, mert emlékeznek, még tudod ott más megy így hazugság szinten, és hát azt mondják, hogy igazából ilyen, ilyen durva figura volt, de gondolom a biznisz az biznisz, és a lényeg, hogy szép házakat. A, a, az, a, az egész balkáni háborúban tombolt az ingatlan biznisz. Ezt tudni kell hozzá, hogy ki milyen területeket szerez meg. Na ebből bevásárolt Lőrinc atya, felcsútról, és e, úgy láncolom, hogy mint egy bohózatban így lebuknak ezek a kis villák. Hogy bukott le? Hát de, gondolom, hogy a vagyon kimaradt, és hát valaki, úgy, hogy kimaradt, egy, úgy, valaki úgy, egy kuka úgy, mellett úgy, megtalálta. Úgy, hogy felhívták az oszéki e, társtulajdonost, és hát kiderült, hogy igen, hogy a bácsi vásárolt egy ilyen villát. E, és igaza van, én is ezt tenném, ha lenne pénzem. Van no, az a plegyka, és ő milyen, eh, hogy mondjam, rustikusan fogalmaz, hiszen nem budapesti lőrinc atya, és ő igazából egy mandátumot szeretett volna magának a eh, parlamentben, és hát akkor válogatott, hogy hát akkor jó, nekem nem, nem a székkel, hanem csak eszik. és akkor így kapta meg a foci Ez a vicc volt, szeretett. ezt most mondom a hallgatóknak, ez vicc volt. Tényleg kell hozzám? Hát a, a, a viccig, annyit, annyi, a, na jó, Lauri Anderson. this mole off my back and put it on my cheek and uh, while I'm here Why don't you give me some of those high-heeled feet and said, please There's no guarantee Nature's got rules and nature's got laws but Listen, the guy for the monkey's fall, and I said What? You said, give the light. A free lunch, a free ride But nature's got loose And nature's got love And if you cross it, look out It's the it key that's It's saying, oh It's saying, give me five It's saying, bye-bye right I know a man He lost his services a hangokat, mi felhívtuk Horvát Balást, aki eh, egészen közelről tud nekünk beszélni a turú szoborról, mert fölmászott rá. Szerbusz, itt vagy? Szevasz, itt vagyok, igen. Kérek, röviden számolj be a, a, a jogállamiság működtetéséről, ami gondolom ez volt a célod, hogy fölmásztál a szoborra, hogy az engedélye nem rendelkező. Hogy an, annak a még ki nem hűlcsőt átsemelkedett helyére, aztán a többit elmondja szerintem Balázs, Igen, és arról is szóljál, hogy egy olyan szívesbál hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy szóltak-e időben, hogy lesz mindjárt súlyos testi sértés. Na te jössz. Igen, hát teljesen jogos a jogállamisággal keretezni ezt az akciót, Ennek <gül> ugye a lényeg az volt, hogy hogy az elinduló szobormállítás, ami egy veszélyesnek tűnő egy felső vezeték közelében, egy nagy vasból tulajdonképpen ez az objektum, amire volt ö, mindenfajta védőrúházat nélküli munkások húzalták rá a nagy kő és már ott korábban próbáltuk megkideríteni, hogy tulajdonképpen egyáltalán van-e bármifajta, Engedély erre az építkezésre, de az elműtől sem kaptunk választ. A város jegyzője és a főépítés sem tudott terveket megmutatni, vagy Balázs. Balázs, mi egy budapesti regionális rádió vagyunk, világon mindenütt hallgatnak bennünket, azért nevesítsük a város jó, mert azt hiszem, ez igen Az vicces. Én, és és igen, azért ez fontos. és a, a Vodai út ö, ö, és a 11-es út, ö, ö, tehát a 11 es úsztal Vodai úti torkolatánál található kis terület, tehát Szentendrén vagyunk, Bájos kisváros, és ott történik mindez. De mo mondjuk hosszú, ki, hogy... Hosszú évek óta húzódott ez a turulállítás, volt egy nagyon kedvező klímája már egyszer a Turónak, ez az előző polgármester időszaka volt, a maga a polgármester váltatóhajdaival lehetett megismerni egyébként a, a turul jelenlegi formáját, akkor úgy nézett ki, hogy a túl a város köszönő szobla tehát a, a város megelején találkozhatunk majd vele, de közben lecserélődött a városvezetés az, a Fidesz szembelülről érkeztek új emberek, illetve egy nagyon erős ö, szervezet, egy civil szervezet a, a teszt, részéről is új emberek érkeztek a városba, akik már voltak a tesz részéről, vannak olyanok, akik támogatják a turult, annak hogy ellenzik, egy elindult egy új, újra újragondolása ennek a turulprojektnek projektnek, és így alakult ki ez a jelenlegi helyszín. A probléma az, hogy a türelmetlené vált ö, konzervatív körére a turul alapítvány nem tudta kivárni a működési engedélyeket, behirdettek most szombatra, egy megnyitott, egy avatót, és ehhez az avató ünnepséghez mindenképpen ragaszkodtak, és elragadtatva magukat uh, um, attól, hogy már így van számukra jelölve a helyszín, tulajdonképpen úgy kezdték el az építkezést, hogy a helyszín még nem volt alkalmas arra, hogy ott viszontságosan Dronszoblot versenyét kihelyezni. Megmondom neked őszintén, én nekem azért nem tetszik a turul, mert ha mondjuk az Evzámba öcsike dolgai mellé teszik, akkor el tudom viselni, de egyébként ugye nem kéne Szentendrét monokulturálisan meghatározni. Mert a szimbólum azért az meghatározza, és azért vicces, hogy nem hiszem, hogy a rácok köszöntésének szolgál a turul. Teljesen egyértelmű, hogy itt nem egy szimbólumval, egy turúról van szó, hanem pontosan erről, van szó, hogy hogyan határozzuk meg, illetve hogyan írjuk át rendrendre kulturális és politikai identitását, és, és hát ebben szomorú, hogy, hogy, hogy a szalavodai kereszt újabb odéptolásával, vagy ebben az esetben hogy sem tolták, hanem közben elépítették, de nyilván hosszabbában majd elkezolnom, tehát hogy a szarvadai kereszt újabb jön végre ez a szituáció, hogy identifikálja magát a város az úgy tűnik, beszélgetve a helyberiekkel, hogy, hogy nagyon, tehát hogy kialakult ma már meglepő gyorsasággal egy olyan turú ami szeretne megfeledkezni a turulnak erről a, a szélső boldalén a szenarista kirekeztő olvasatáról, ami nagyon meglepő, hiszen azért elég hangsúlyt kapott a második világháború előtti. Pont hiszen itt a kommunikációban gondolhatunk itt a túlszövegekre, vagy magára a túlélkép használatra különböző helyszíneken. Úgyhogy ez, ez a most ott nagyon intenzíven meg akarnak feledkezni, és hát az átható, hogy a, az első a jobbik ezt saját persze nem használja, szinte valamennyi köbikus szervezet én pakátyaink láthatjuk a turót. Ennyi esélyt adsz hogy Szentendre nem lesz ö, körbezárt város? Hát ö, mit értesz ez alatt pontosan? Hát egy turul körbezárja, hogy ilyen pankosan fogalmazzak. Hát hogy nem az, hogy körbezárja a turul, hanem hogy ugye élére áll. Tehát, hogy a tétje, ennek az egész turulállítási folyamatnak, amely egy része, tehát ott már van egy nagyobb nemzeti emlékhely um, a kármádiadomban, ebből kitörni látszott a túrul és elfogalni a főútat. Tehát um, hát ezen dolgoznak most az, hogy, hogy ez hogyan áll össze vagy hogyan nem, az egy nagyon jogos kérdés, és nyilván a tiltakozási hullámnak pontosan ennek a folyamatnak a megállítása és a túlul elombolása. A célja, amit nagyon fontos megemlíteni. Ez a folyamat ott tart, hogy tulajdonképpen ezt a is pilis körbeövezi egy erősen jobb oldali, fajvédő, identitással gondolkodó ö, ö, ö, ö, mozgalom, és ennek az ég kövévé válhat szentendve, tehát ajaj, az ajaj, az ajaj. energiákat lészi, lévén, hogy ugye szálasi volt fülhadi szállásáról, uh -huh. tehát a gettó helyszínéről beszélünk, mert ugye a hél végállomás az adta ezt a pozíciót Szentendrének. Van egy ilyen osztagikus hullám az ottani szélső jobb belül. Ez elég szomorú, amit így mesélsz, szörnyű hangzik, Szentendré lesik. Egyrészt mik a kilátások? Vagy A legihezben, igen. hogy azoknak a segítségével, akik viszont a, a, a, a túlút és ezt az egész... Magyar nemzeti múlthazaló fordulást teljesen legitímnek tartják, és azokat nevezik szélsőségesnek minket, akit megpróbáljuk felhívni a figyelmet a, hogy azért reflektivitás nélkül elővenném a nemzeti érzület út az, az, az nagyon veszélyes tud pont a folyamat miatt, amit az előbb megérintettünk. Egyrészt mik a kilátások, de már meg is válaszoltad, egymástól beszéltünk, másrészt pedig, hogy. Um... Felmerülnek ilyen gondolatok is, hogy hogy megosztottátok a munkát a Komáromigergővel, aki szintén mászolt, szintén magasra, csak ők a légetvédők képviseletében. Megbeszéltétek, hogy te ide mászoló, oda mászik. Mit tudtak egymásról? Az nagyon érdekes, hogy az eddő emlékmű szabadságtéren összefutnak a szállak, mert ugye pont szerintem talán a múlt héten, vagy a múlt helyet, meg erőző héten, de nem régiben. Um, volt ott a komolyan igen, um, a helyszínen, illetve az ebben emlékül is volt kina a ligetben. Tehát ugye ez alapján lehetne arra gondolni, hogy, hogy komoly, munkahelyosztás folyik, nyilván ez egy tréfa. Um, annyiban um, érdekes, hogy ott összeértek a szállak, hogy nekem is felajánlották a pszichiátiát. lehetséges pontja. Ez mit szólsz ez a régi orosz módszerhez? Ez, ez nem magyar, mondjuk ki, az oroszok csinálják ezt, hogy bevisznek Hát be. most ez a, a, a, a gazsinak, a Tamás a, a cikkét, amiben ugye szintén megemlítődik ez a Így Izgalmas, hogy hogyan próbálják meg kivonni a rendőrséget az intézkedés alól. Tehát, hogy uh -huh. a, ez az oszaponál, dolgálás, üldögérés... Ez egy ilyen háromórás folyamat volt, leginkább a, a szomdi két aprógyjal, valószínűleg aprógyott, mi történt, tehát ott a rimánkodástól a fenyegetésig, ugye. <gül> és ebben a különböző szereplők lettek részt, részletek a, a helyben élő munkások, mondjam, vezetője, a vállalkozó, részlet, ugye a helyi konzervatív kör minden neműesen tagja, és részletek a rendőrök is és a rendőrök nyomászakorlásának volt az egyik eleme. Ezt, hogy tulajdonképpen nem ők fognak intézkedni, hanem a katasztrofa védelem, és hogy oda kerülünk át. Tehát, hogy a rendőrség megpróbálja levenni, vagy a politika megpróbálja kivonni a rendőrséget az intézkedések alól. Nyilván ez most egy fetszer, ez más, több párhuzam van tulajdonképpen a, a Liget és a, a szentendai szoborépítésnek ez az illegális szakaszak közölt, hogy pont ez, hogy illegálisan um, foglalnak le egy területet, indul egy beruházás, és közben a rendőrség az illegálisan működőket védi. Hát igen, félő, hogy nem lesz elég az esztétik. Tartom, érdekesek nem az, hogy most, hogy ez a, a pszichiátérkezelése, csak azért nem tartom annyira Szőnek, a inkább csak egy komikus párhuzamnak, mert ugye nem került sor a pszichiátriai intézkedésekre, de az orosz példában sor kerül. Hát Ezt igen, jó, hát mindenek útja van. Ez ki, való kivonás, illetve <kül> én voltam, ez, ez csak egy zárója, de... De én a gazit is értem, hogy ideges lesz, mert őt általában pszichiátriailag mindig kezelni próbálták. Meg ez egy, egy a szinte elő akartam hozni, volt egy kritikai, szichiátriai konferencia, a tech, a másik text, a társadalomért is pár éve. Mm. És ott volt egy, egy kutatás, ami kifejezetten erről a, a sziátriai, hogy a rendőrállamsziátriai kezeléseiről, vagy erről a módszerről szólt, és ott ez védelem is volt. Tehát, hogy bizonyos olyan Olyanok is kerültek ilyen helyzetben, akiket amúgy a felforgató tevékenységük miatt komolyabb retorziók sújthattak, és a különböző párt kapcsolataik révén hmm. kerültek idézőjelben csak pszichiátriai felügyelet alá, mindegy, ez egy színes. Az érdekes, hogy, hogy igen, kezdenek életre ezek a párhuzamok. Köszönjük szépen, és hát nem tudom kellemes apokaliptikus jövőképet kívánok neked továbbra is. Köszönjük. Köszönjük. Szia. Szia. Az angyal énekel továbbra is. fel konyhámban a friss zöldborsó főzelék fölött, amikor hírül kaptam, hogy új elnöke van az MSZP-nek. a szám az izgalomtól, amikor Szanyi és Tóbiás előtt Molnár Gyula lett a befutó, és Hillehard Pista lett a jobb bocsba keze. A feltámadás forgatókönyve előttem egyértelmű: először is bűnvallással kezdi az új MSZP, és miként II. János Pál husvédkor, ők is bocsánatot kérnek múltbéli pártjuk bűnei miatt, kifejezetten a szociáldemokratákra koncentrálva. Fontos ez a szembenézni, és morálisan, mert a terhek ledobása után könnyebben tudja majd újraépíteni a munkahelyeken a szakszervezeteket. Stratégiailag is fontos, hisz a Fideszt lehetetlen megverni országos sztrájkok nélkül. A civil társadalomban persze lehet bízni, de ez inkább a megélhetési politikusok dumája, akik szívesen is mindig váratlanul jelennek meg logóikkal a szónok mögött. Vagyis a bulik lenyúlása helyett maguk is bulistává válnak, és ha úgy látják, hogy a nagybirtokrendszer megfojtja az országot, vidéken is felállítanak segélyező pénztárakat. Egy pillanata megállok neked, Gábro, mondom neked, Kézzel egy olyan cikket akartam én, mert én baloldali vagyok, hogy egyszerre legyen vicces, de közben mégis programot írjak. E, tehát azon a kézre végig ezen, ö, ö, hogyha elolvassák valaki, na mindegy. Ja azért, mert miután beszéltek Lenvai Ildikóval a baloldali ideológiák természetéről, felfedezik maguknak a szegényeket. Ez azért is lehetséges, mert a demokrácia rövid történetében sikerült megőrizni, és tovább hízlalni a a szegények messziről fölismerhetők, Rafia szatyorral a kezükben tömegközlekedési járműveken utaznak, és az arcuk nem olyan szép, mint Rogán Ceciliáé. Néha annyi is elég nekem, ha lenézek a lábbeliükre, és széttaposodtságuk alapján pontos társadalmi kalibrációt tudok végezni, mert nem szükséges hozzá az inaktól görcsét kezekben szorított, hamisított, vújtott táskából kilógó csirkefarhát. Ám ennél jobb módszer, ha végre a szemükbe néznek, és látják az elkeseredettséget, aminek nem oka, hanem következménye a túlzott alkoholfogyasztás. Evel a párt társadalmi támogatottsága jelentősen növekedni fog, hisz jelenleg nincs a parlamentben olyan párt, aki fikarszint is izgat a népe. A valós problémák érzékelése ideológiai tisztulást eredményez, szakítanak rövid és kudarcos történelmi hagyományukkal a materializmussal, és távoli földrészek Dél-Amerika példáját követve ők is elhiszik, hogy az első kommunista rabbi a názáreti Jézus volt. Istennek mindegy, hogy jobb vagy baloldali valaki, ha nem szegezik fel a fia mellé a keresztre. De az is biztos, hogy az előbb említett Jeruzsálemben kivégzett profita próbálta rávenni tanítványait arra, hogy a kenyeret törjék meg, és igazságosan osszák el egymás között. Na, ha ez megtörténik, magam is belépek a pártba, s ingyé elmagyarázom mindenkinek, mennyi köze van a csodálatos kenyér és halszaporításnak a társadalmi javak igazságos elosztásához. A gazdag ifjú esetéről pedig hallgatni fogok, hisz mégsem mondhatom offshore cégek tulajdonosainak azt, amit Krisztus ad el mindened és ott a szegények között. A csodák meglehetősen ritkák, és mint a tűfukán átsúszó tevék kevés példát hozhatunk rá. Persze lesznek nehéz és kínos pillanatok is megszakítani mindenféle üzleti kapcsolatot a politikai ellenféllel, Modortalanság, de néha hatalom gyakorlása lemondással is jár. Monokulturális társadalom helyett, ami biztonságos és egyszerű, mint a faék, vissza kell adni a művészetet és a tudományt azok kezébe, akik valóban művelik. Elsimon László vagy Fekete György ugyanis alakváltoztató organizmus, és azonnal munkára jelentkeznek, amint megszilárult a hatalom. Viszont a határól elbontani a szöges drótot nem lesz olyan nehéz, elég, ha a cigány társadalom felemélésé érdekében kezükbe adják a szemét feldolgozást. Mária Terézia óta keveseknek jutott eszébe, hogy bizonyos szakmák művelése lehet orientált, és nem csak útépítésre való kisebbségi magyarjaink, de lehet, hogy nem jó az ötletem, de ha valakinek eszébe jut még valami, ezen kívül már az is nagy előrelépés jelentene Pannoniában. A szabadságjogokat sikerült a Fidesznek egy sör alattétnél kisebb területe szorítani, így itt nem lesz semmi probléma élettársammal és gyerekeimmel mi is újra család leszünk, hurá, nem büntetnek meg a közteresek, a sört hiszem az utcán, a nyári melegben, hogy az sem lesz bűn, hogy buzikkal barátkozom a mise után. Enélkül nem valószínű, hogy meg lehet akadályozni az MSZP eltűnését, enélkül nem lehet őket attól megóvni, hogy Hornyulában csak sportcsarnokot tiszteljenek. De legyünk pozitívek, itt van az új vezetés, amely, elolvas ezt a cikket, a poénokat komolyan veszi, bármi lehetséges. Persze azt nem tudom, hogy lehetséges-e bármi is Orbán Viktor után, de az apokalipszis teológiai témas nem kell rá felkészülni, magától is működik. Ahogy a... az idő, mert most öt óra van, és hírek következnek. Hello! Hello! Tudod, hogy rajta vagy a listán? Milyen listán? Hát a bakács lista. Az, az nem lehet. Azért jó lesz vigyázni. Minden vasárnap délután 4 és 6 között Bakácslista. Lelki kívánság műsor. Bakács Tiborral, a Rádió Kún, FM 99,5, vagyis fél hiány száz. Fél hiány száz. Öh. Végighallgattalak, és remélem, hogy voltak hát. még legalább néhány <kül> millióan öh, magyar ajkúak, akik végighallgatták. Pár baloldali. Akiknek valószínűleg felsélet, felsélet, lehet, hogy um, az, nekem az a nehézség, hogy programot keresnek, hát az borzasztó, tehát bizonyos dolgokhoz vissza kéne menni, egyszerűen azért, mert a történelemben alapvetően így volt, Oké, okay, a Tóbiásnak azért adtak mindössze fennmaradási, megmaradási esélyt, mert ő lehetett volna állítólag a nevető harmadik, akármennyire is az előző mandátum. az de, de, de, de ő de volt, mert hogy, mert, hogy a, a Molnár is, <Szén> meg a beszélne. Szanyi is ugye Molnár de is, meg a Szanyi is balra akarta volna to tolni a pártot, most, hogy a Molnár igen. lett, most lehet, hogy fogja is balra tolni, Öm, hogy ehhez illeszkedik-e a program, azt de, nyilván de nem lehet tudni. a balra tolás? Tehát komolyan gondolja? Tényleg? de szerintem a legnagyobb problémájuk az, hogy még mindig parlamenti pártként határozzák meg magukat, és ennek örülnek, vala néppárt voltak, ha így lekéne fordítani más nyelvre. Nem látom nagyon az esélyt. Az mindig nagyon érdekes, ha visszafordulsz az eredethez, és akkor onnan próbálod meg, kétségtelenül rengeteg társadalmi osztály, szenved ebben az újféle kapitalizmusban az ő érdekeit tényleg képviselni fogod ez a kérdés? Na, na de miért mondtad hangsúlyosan, hogy ők parlamenti pártként definiálják me, magukat? Me, mert, netán fel akarsz valami nem, nem konferálni, mondjuk, hogy, mint... Hogy önmagában ebben megelégednek. Hát mondják ezt megélhetési politikusnak is más megfogalmazásban. De mondjuk azt, hogy jó nem megélhetési politikusok, hanem olyanok, akik a... A, hát. a minimális státuszkóval elégedettek, jelen pillanatban azt látom, hogy. Azt igen. hittem, hogy azt, azt jövendülöd, mint egyfajta hát proféta, hogy, hogy parlamenti pártból, parlamenten kívüli párt hol hát akarnak ha, ha nem, lenni. Mert, mert van olyan MB1-es ja, csapat, amelyik ragaz, szándékosan esik ki ragaz. az MB2-be, mert nem. jobb az MB2-ben a lét. Aztán lehetséges, hogy ha már itt tartunk, hogy a lét. E, lehetséges, <laughs> amit mondasz, de. Én nem vagyok talán ennyire rossz indulatú, ennyire öngyilkos politikát nem folytatok. Emlékszen a hát... miépnek volt, ugye a vicc szerint a miépnek volt ugye az üzenet rögzítőjére, Azt felmondva, hogy pillanatnyilag hogy üzenet a sipszó, után pillanatnyilag házon kívül Jó, vagyunk. Igen, igen. Létezhet ilyen, hogy a, a, a mollárra most mert olyan tegykát hallottam, hogy a Tóbiás ugye azért volt legalábbis ideig uraig átmelyetileg elnök, hogy hát amikor csökken a párt népszerűsége, akkor, hogy mondjam, ez az ő nevével legyen fémjelezve. Értem? Aztán ez van egy olyan gondolkodás, sem vagy, vagy hogy, hogy idő gondolkodásnak tartom, hogyha azon merengenek, hogy kikkel kötnek vagy nem kötnek szövetséget. Tehát a, a most ugye, hogy a gyurcsányhoz közelednek-e vagy nem, Hát már megint a pozíciók és a belövés itt az egésznek a lényege, holott a baloldali politizálás nem ezt jelenti. Tehát szerintem nem tudnak átlépni a saját holdudvarukon keresztül, tovább fognak eljelentéktelenedni, mert nem valós társadalmi problémákat karolnak. De van for... még rés a baloldalon betöltetlen rés? A <laughs> rés, Jézus, rettenetes! Az az érdekes, hogy mi, hogy miért nincsen hitele, vagy ereje, ez egy érdekesebb kérdés. Én, én az egyik okát annak látom, de ez nem lényeges. sok, de mondok egy példát, hogy akár Lengyelországban vagy akár Dél-Amerikában a, a nem volt ilyen szétválasztó a vallás. De mondok mást, ami magyar specifikum, a határon túli magyarságra vonatkozóan semmit nem tudnak mondani a baloldali pártok én hadd mondjam, hogy figyelj mondjatok már valamit mert Ormán Viktor szarrá verte a baloldali pártokat azzal, hogy az erdélyi meg a vajdasági, meg az egény magyarokat azt mondta, hogy hozzánk tartoznak egy mondattal megverte őket viszont tőled is hallom, hogy akikre mondta, már az ő szemszögükből egyáltalán nem gondolják így Hát de van, aki így gondolja, van, aki úgy gondolja. Oké, okay, visszavonom. Sokkal kevesebb a narányai tekintet, sokkal kevesebb gondolják. Jó, jó értem. De, de, ők se idióták, de az biztos, hogy a Orbán Viktornak nem felejtették el, ez pozitíve. Jó lenne, ha ilyen határon túli dolgokat nem felejtenének el a baloldalnak pozitíve. Tehát az, hogy nincs, meg kell fogalmazniuk a, a saját nemzeti identitás tudatukat is baloldalról, és ugyanakkor kell törődni azokkal is, Ja, figyelj, annyi munka lenne baloldalon, hogy komolyan mondom, én nyitok egy, egy kis barlangot, oda az összes párt vezetője, napi nyolc órában mondom nekik, hogyha kíváncsiak az első hét programra. Mert döbbenetes. Figyelj, a szakszervezetek, az nem vicc. Az, hogy beépítette a párt magába a szakszervezeti mozgalmakat, rettenetes károkat okozott magának hosszú távon, most ugye iszonyatos jó lenne, valamiféle baloldali dominancia a szakszervezet, hatékony szakszervezetekkel Akkor viszont Ami nincs. Te, akkor most visszatérve az MSZP-r meg az elnök választása, hogy lezajlott, hogy akkor, csak hallgass meg a kérdést, hogy akkor mi az, ami szerinted így, így lendület szempontjából, meg a többség, meg a tagság szempontjából a Molnár mellett döntött. Ugye? Most egy hát párhuzam. Egy hát párhuzam. akarom hát Egy hát, hát, párhuzam. Hát, párhuzam, párhuzam, párhuzam. párhuzam. 90-ben emlékszel a választásoknak a végkimenetelére. Sokan csalódtak. 94-ben emlékszel a választások végkimenetelére. Na Igen. most 98-ban a leges-leges a, a legtöbb közéleménykutatás szerint miért nyert a Fidesz? Mert még nem nyert. Ugye 98-ig még nem szavaztak neki, bizalmat nekik Igen. akkor elsősorban a kiábrándultak, azért szavaztak, lehetséges, nyilvánvalóan nem jó a hogy bárhuzam, hogy a Molnár Gyula azért elnök, mert még nem volt. Igen, igen, az lehet, amit kérdez, az Igen. igen, hát ha, ha meg nem gondol, nem tudom, hogy jó vagy rossz, tehát most ez nem ennek a kérdése, de hát azt elhitetni Molnár Gyulának velem, hogy olyan baloldali politikát fog folytatni, amit én támogatni fogok. Hát azt most, most őszintén mondom, nagyon nehezen hiszem. Na de a individuum vagy. De nem, nem, nem, mert én baloldali vagyok. ha Én, én az ő de vagyok. vagyok. Rendben van, de csak Elvi egy. Szinten. Most azért, mert te, jó, Na, de ex én meg azt fogom meg mondani, ex hogy a uh, celebidom már nem biztos, hogy sokakat képviselsz, vagy mindenkit képviselsz, ez egy, egy vélemény vagy. Igen, hogy... de a baloldali ideológiát nem vizsgálva, átélve, mondhatom az, hogy az egynek jelentősége van, Ö, olyan értelemben, hogy ö, érted, én rendkívül kínos nekem baloldali kereszténynek lenni minden társadalmi rendszerben, akár jobboldali van, akár baloldali. Legyél rá büszke nekem. De, de nem legyen. azt csak azt mondom, hogy ö, attól, hogy ö, de például mondok neked a hogy jobban érsz. Hogy gond, akkor már nem ért a Horgyula, de hogy gondolta a Kóka sráccal együtt a a kormányzat, hogy a sikeres embereknek a, a politikáját hirdeti meg választási szlogennek. Ez megtörtént. Tehát, hogy hol van a baloldaliság árulás, az például 8, ez nem is olyan régen volt, amikor avval próbáltak jönni a, a, a, a akkor gondoltam azt, hogy tényleg eltűnt a baloldaliság Magyarországon, mert nem a sikeres emberek, hanem a lúzerek és a vesztesek politikáját képviseli a baloldal, nagyon sajnálom. Nagy szerepe van bizonyos országokban, az nagyon vicces, hogy érted, hogy, hogy éjszakon ez hogy valósul meg, az mindig döbbenettel állok a svéd, meg hasonló már Mármint, hogy jóléti versus. Igen, uh, igen az egy érdekes vál, uh, változata a baloldal is, annak még jól is élsz, azért a baloldali ideológiákban csak vágyakoznak az általános jólétre, nagyon ritkán jön össze. Hát a Maslow -féle piramis elfben minden fejlett, sőt minden társadalomban kell, hogy működjön, mert ős közösség óta már pedig csak ugye úgy álltak össze, hogy a társadalmak, hogy a nincs a számkivetettek vannak odalent sokan, igen, igen, tudom. E, és odafent pedig e, elfben matematikai törvényszerűség, hogy egyre kevesebben. Na de, de hát... figyelj, Gábor, értsd meg, hogy amikor Egyiptom volt és rabszolgaság, vagy római és az nem volt kérdés, hogy a rabszolgád enni és inni kap. Ma pedig az a kérdés, hogy ha dolgozol, tudsz -e annyi pénzt keresni, hogy fönntarz magad. Tehát a helyzet egy kicsit romlott a rabszolgatartás óta. Oké, okay, de te ugye azt mondtad, hogy ö, Skandinávia és északi Európát mondtál, és hogy jött ez a baloldaliság, mint olyan ö, mennyire furán veszi ki magát. Ö, Nekem szimpatikus. És, nem és az hogy azt a baloldal, mondok, a, nagyon a, a klasszikus. A Magyarországi Baloldal a mennyire nem töltötte be, meg nem tölti be funkcióját, hát, nem ö, akik be. most vannak hatalmon, azt mondom, hogy ö, politikai szempontból sikeresen a középosztályt fogták meg. De nem volt olyan sikeres, mert a szegény osztály, ami egyre szélesebb, mint a nyugdíjas réteg. Tehát melyik az a két politikai erő, ami a jövőben tudsz támaszkodni? A nyugdíjasok és a szegények. Ha akarsz változást. Azért mondtam a segélypénztárt, miért nem jut be azt, hogy kialakítanak egy segélyez, a a, a szépen a, a fataknak működött. A, a, a, tényleg a, a, rengeteg példát tudnék mondani, még, még az lki is működött a szociális háló. Mert nem volt a, a, csak azért mondok ilyen szélsőséges példákat, hogy fölráltam az embereket. Nem akarok nekik reklámot csinálni, igen, de nyilván tudsz róla. Értség, de, de ezért lett népszerű az ízisz, mert <tos> amikor bementek egy városba, azt mondták, hogy most már többet nem éheztek. Ez figyelj, nap, meg kell érteni belülről az íziszt is, hogy miért terjed. Mert nem tud legyőzni, hogyha nem ért. De nem kell neked a közép-keletre menned, eh, kell, hogy például ózra meg aztán. estefelé Isten felé van. szabadkára vagy valami. kéne hívni a politikusainknak. Tehát azért beszélek az, hogy reklámot az illetőknek nem akarok csinálni, nagyon nem, hiszen ismersz, de mondjuk az a politikai tömörülés, amelyik mondjuk a Balliktól. Szimmetrikusan a túloldalon van, az ugyanezt csinálja, fát vágnak kis településeken, Igen. szociálisan érzékenykednek, Igen. és olyan helyeken, ahol effektíve más politikai tömörülés nincs is jelen, olyan helyeken az átlagember számára csak az a párt Laka. létezik, aki nem ballik. Ed, ed, de, de ezt érted le lehet másolni. Tehát egy ja. kicsit kreatívnak kéne lenni, legalább meg kéne googlizni a baloldaliság fogalmát, a, ezt javaslom a. Mostani pártvezetésnek és jegyzetelni Kiszeruzával, aztán végrehajtani a programot hívjuk a parát. Jó volt régen. Régen jó volt, régen minden jó volt. Figyelj, kik ezek, akik megdobálták Horvátországba a lőrincnek a villáját? Ezek ilyen Horvátországban nyaraló ellenzéki magyarok? Ezt nem is értem. Ezek horvát útrák. De nem szerettik a rakiticset? Vagy a lőrincet? De nem, a fogalmunk sincs ki az a lőrinc. Egy boldog nemzet, nem tudja ki ez a mészáros lőrinc és hogy a, a, igen, mert a Rakitics nyilatkozott, meccs után már ott botrányt csináltak, és akkor így, nyilatkozott, hogy ez, ez nem tetszik neki, tehát az ultrák azok nagyjából hasonlóak, minden. igen, csak hogy milyen érdekes hogy így összetapadnak a dolgok nem, tehát ez az eszék lőrinc, Rakitics huligánok nem, érdekes dramaturgia Hát ez egy merdősztás, szerintem is véletlen egybeesés. Tehát, az, hogy kiderül, hogy van egy eltitkolt vilája Csávónak, az, az ilyen... tök menő. tökmenő. Ja, hogy már túl vagyunk kezem? Igen, ez... szerintem ez olyan, hogy. Tehát én mindig arra gondoltam, hogy ezekkel az intellektuális képességekkel, ami neki van, tehát hogy mit tud kezdeni a, ezekkel a milliárdokkal. És, és elég izgalmas. Tehát most már ilyen abszolút ilyen szociálpsziológiai kis néz. De a akkot elhiszed, hogy játszik vele, hogy gondolkodik egy huszálló kombináción? E, Nem tudom, mert azért -e van egy típus, biztos, hogy te is ismered ezt, a, a viszonylag jellemző típusa a milliárdosnak, ugye Téles Gábor, Mészereset, akik ugye, egy bizonyos gondolkodásmódot, tehát ez a pénzből pénzt csinálni, azt már azt tudják, persze állami segítsége, ugye nyilván, de hogy, és itt, itt azért, éve, ez az egy, ami működik, és egyébként meg tudod, kiteszik a patakból jó a falra. de hogy... A, avval, hogy ránéz magáévá teszi? Hát igen. Uh -huh. Csak próbálom megérteni, hogy mit keres a sakka, a Mészáros Lőrinc sertés gazdálkodók kertjébe. Az, az kiderült közben, hogy az óriássak miért van ott a, a, a kertben, hogy legyen hováhányos sötét parasztnak. Aha, tudtam, hogy szimbolikus jelentősége van. Igen, igen. Nálunk csak ilyen hétköznapi tömeggyilkosságok vannak, most volt Szabatkán is, meg Zremjaninban is nagybeskereken, de ezt leszámítva Szerbiában nagyon kellemes a nyugodt az élet. Az ilyen, azt akartam is tőled kérdezni, bár hát semmi között hozzá és bizonyál, nem vagy azért még hogy ott laksz, de hogy csak így elméletileg, hogy szerinted így nem marad az emberbe a gyilkolás? Tehát ha van egy háború, egy ilyen polgárháború, akkor így jobban ráállak ez az ölésre? De figyelj, az, az, az egyik házas párt az óvoda melletti utcában, Géppisztolyozták le, benne marad a lakosságba is. Az a baj, hogy túl sok ilyen kalasnyikó van mindenütt, és ö, tudod ezt a legjobb használni. A szerelmi bánat, vagy bármi esetén tartozás, á, hadd szóljon. Benne van, benni, bennük van, sajnos ez biztos a háború. A hajdaság az egy ilyen bicskázós hely volt, igen. Hát de most, most nem bicskázok, hanem fegyvert használnak. De ritkán, ritkán, a heti egy. Ja, mert tehát tudom, nem sűrű. Az a baj a kalasnikóval az a baj, hogy ott abból ritkán ér fel az ember. Hát abból az nagyon rossz a lőszere, igen, ahhoz, hogy fölépül. Egy igen. A vicskázásból még azért tudod. Tehát vagy fölépű, vagy nem, de ott mindig volt egy ilyen esély meg. De Ez a, a kalasnikolozás, ez olyan kicsit, ez a modern világ nekem már olyan taszító Igen, de azt mondják, azért nem jön be, mert hiába húznak nélózáskót a fejedre és egy kábellel folytogatnak, akkor az nem hat rájuk különösképpen. De, de azt se adja meg a pénzét, akivel beleerősztenek egy tára. Hát az, de megdöglött. Azon tök egyébként, de jó, hogy most elkölcsis, elkölcsis síkra szévedszünk, mert, mert azon filóztam, hogy a, a, a két dolgon filoztam, az egy, az, hogyha Képzeld el azt a világot, ahol a, a fegyverkezés, vagy a, a, az ölési potenciál az a morális fejlődéssel van szinkronban. Ez ez de az egy, egy érdekes jó világ lenne, de ez valami mint egy Spielberg álom. De hogy akkor nem is lettünk volna, nem is jutottunk volna, hogy az evolúció évére, nem? Mert akkor még ökről lenne szabad szorítani a kezünket. Nem, nem. A... Én, én szerintem az erőszak az rendkívüli szerepet játszik a történelemben, most ehhez milyen eszközöket használunk, az egy másik kérdés. Érted, hogy a, amikor a, a géppuskát föltalálták, hát mindenki elmosolyodott, mert abba az a jó, hogy nagyon rövid idő alatt nagy tömeget lehet átküldeni a másik oldalra. Az egy csodálatos találmány volt, ehhez képest... Érted, az élelmiszeripar pedig kitermelte azt a tömeget, amit a gépuska föl tud használni. Tehát a, a fegyverkezés logikája olyan erős a történelemben, hogy nem látom esélyt annak, hogy a fegyver korlátozni lehessen, hát most főleg azért, mert állandó háború van. Most Szerbiában összeszedett a fegyvereket, hát avval meg talán megoldod a kérdést, nem tudom. De akkor lehet, Én hogy... Ez sosem... Sose, azért mondom, hogy most nem tudom, mit lehet csinálni. Az orlandói Mészáros is egy perc alatt vette a, a fegyverét, hát nem tudom. Nem, tényleg nem látok megoldást az erőszakra. Én most már régóta apokaliptis párti vagyok, és... Mindig csak bólintok. De, ha belegondolunk, ugye ruandában nem voltak kalasnikovok, és simán macsétékkel is félmillió ember sikerült megölni. Tehát, ha nagyon akarod, akkor nem kell hozzá kalasnikov. És bizonyos szempontból rosszabb volt, mert a ilyen fadarabokkal verték agyon az utcán vérzőket, az, az, az, az valószínű apokaliptikusabb kép, mint az, hogy ott fekszel átlőtt fejjel. Gondolnád, a gyűköz szempontjából azt gondolnád, hogy Miközben ez egy, a kalasnyika az egy ilyen távolságtartó dolog, sok embert megölsz rövid idő alatt, gyakorlatilag nincs időd arra, hogy esetleg elfáradj, vagy, vagy gondolkozni kezd. De macsetelvel, meg azt gondolod, hogy ugyanannyi embert megölhet, a harmadiknál azt mondta, hogy ez, ez valami, de nem. Tehát ugyanazt a mennyiséget tudod gyártani, csak idő, idő probléma. Elli meghalt, tudod? Hallottad? Igen, igen, olvastam azt, igen, igen. Ja. igen. Most már a, a másik, hogy meghalt a, a Michel Rokár is, aki már a, a, ő ilyen baloldali volt, most én próbálom a baloldalt is fényezni Magyarországon, vicces mi, és nem. Ő, ő mondta azt, hogy ne, ne, nem kell neked, ne, hogy, már az, hogy beszélsz velem, szerintem már tönkretesz, de mindegy, hogy, hogy az angolok húzzanak ki, és hogy, hogy ő megfogalmazta azt, hogy Európa visszanyeri a, a megbecsülését és az eleganciáját, amit a britekkel elveszített. Aztán meghalt. Uh -huh. Csak mondom, hogy tegnap halt meg, vagy tegnap előtt, hogy visszatérve az angolokhoz, az angoloknak körülbelül ez az egy hét kellett a teljes kiózanodáshoz, vagy hogy látod? Az egy kérdés egyébként, hogy hogy van egyáltalán kihózanodás, tehát egy hét vagy, elég lett van a kihózanodás, de egy hét elég elég volt, hogy elinduljanak ezek a bevándorló ellenes atracitások. Tehát ö, azt gondolom, hogy a, pont azt gondolom, hogy alap, amit kap egy nemzet így á, á, á, á, alanyban, az ugye a hülyesség faktor az szerintem ugyanaz, hogy a különbségek tényleg csak akkor vannak, hogyha hogy egy kormánynak deklarációja, hogy még hülyébbek legyenek az ő alapvalói, hogy ezt az nem tenni ezzel ellen, de az alapanyag az adott, és az angoloknál ez most ez az alapanyag, most éppen kapott egy kis muníciót, és kitörberülük azonnal ez a tényleg ez a rendes náci szkinhebb indulat, és akkor lehet bakancsal a, a, a belándolokat. De várj, akkor lesz, hogy kemény magyar székeny legény visszaver? Kemény magyar egy visszaverhet, de te is tudod pontosan, hogy a kisebbségi lét, az ugye ebből a személytéig egy ilyen meghatározó, uh -huh. tehát hogy már nem vagy olyan kemény, amikor ott vagy. Amikor sokan vannak, igen, így van, ezt tudom. Tehát ez ugye, ugye tudod ezt a történetet, ez, hogy amikor Brooklynban ment ez a nagyon kemény... Mi van, Rálépti a kutyára? Hogy? Ráléptél a kutyára? Nem, a kutya kiment és őrizni a házad, éppen ja. nincs mitől. De ez mondjuk lényegtelen, mert jó háttér az, és legalább ritmizálja a veszélyemet. Tehát ugye emlékszel Brooklynban ugye a, ott ilyen problémák voltak, és ugye a feketék elkezdték kiszorítani bizonyos városrészekből a, a, a lakosság, a zsidó és a, egyébként keresztény és lakosságot, és csak a lengyelek maradtak ott. Ők éltek túl mindent? Hm. Igen, ők abszolút nem, őket nem. És azt gondolom, hogy a, a, a, hát a rutina, az emigrációs rutin azért sokat számít a lengyelek azt szerintem a fognak Londonban is jobban, jobban ott maradnak mert őnek itt megvan ez a, ez a fajta túlélés jött. Uh -huh. ugye a magyarok azok még átmennek Skóciába de nem alkotnak egy egységet szem, mert a lengyel azért, biológus sem jár össze a lengyel falazóval de mégis, mint közösség uh -huh. meg tudják jobban védeni magukat igen, tehát abban nem bízunk, hogy mi majd szorosabban összefogunk jó van, édes. Michael Csiminó meghalt, gondolom, nem érdekes semmi, nem? Szarvasvadász. jó film egyébként. Jó, az tényleg egy kellemes, de én nem tudtam, hogy érni. Mert mostanában nem csináltam sok film. Semmit nem csinál, de érdekes fönn fog maradni a szarvasvadás miatt. Mi? Szerintem. De hát az teljesen rendben van. Nekem a kedvenc mondatom, amikor megy a három fickó ilyen szarvasvadászatra és az egyik nem hoz cipőt, de a másnap mennek Vietnámba, és akkor mondja neki Robert De Niro, hogy azért borzasztó, ahogy a, a, a, amilyen felelőtlen vagy. És akkor tudod, hogy egy könnyű mondatnak tűnik a filmben, de aztán két percek később kiderül, hogy a felelőtlenség az borzalmas. Én szerinted most csak egy rövid visszakérdezés erejéig, a 2000 és 2016, ugye, amit így belátunk, Igen. nagyjából most, közel közelmúltunkból, hogy melyik az a, a egy film, ami fennmaradt? Amit most csináltak a két, mikortól? Itt most készült, hát az fordult fordulótól mondjuk. Hát több, én zavarban vagyok, mert a Lászont Rír miatt, tudod? Tehát eleve biztos Aha. vagyok, hogy az antikristus az... Az antikrisztus az ez fennmarad, ez fennmarad. úgy, mint hogy te érted, nem lesz kultikus fél az Ja nem lesz, mert borzalmas nézni. Tehát úgy, mint a, amit a Ponyva regény? Hogy olyan, olyan típusú film? Nem, úgy, mint a szarvasvadász. Vagy, mint a szarvas vadász? A uh -huh. Aha. Az a baj, most ez a klasszikus szerzői film ilyen értelemben, nem tudom, hogy, hogy létezik-e még. A szárság filmben, ugye mind a kettőnél, tehát az mémileg az volt, mint a szarvas a Ponyva regénynél. Egy közösségfilm volt, ami, ami valami nagyon elkapott. Ugye? Igen, igen. És ugye, én pont ezt, ezt a részt, nem hiszem, hogy a Vácember 3-ban van olyan potenciál. Nincs, nincs, sajnos nincs, tudom, tudom. Már jó film én De lehet, hogy érted, nem filmre gondol, hanem sorozatra. Most komolyan. Igazad van. Tehát a Breaking Bad az valami annyira a korszakunkról szóló. Igen. Vagy, vagy mondjuk a Big Bang teóri, igen. Va, vagy, vagy mondhatunk igen filmcímeket, amik. Nekem a True Detective is, <gül> úgy gondolom hogy ez majdnem remek mű. Uh -huh. csak, csak nem szoktuk használni sorozatra remek mű kifejezés, mert úgy érezzük, hogy az Beethoven 9. szimfóniájának szól. ez a Tudod, a bajom nekem például, hogy ugye, ha már vászom, hogy ugye a Birodalom sorozata volt. Az 96-os? Igen, és elkezdték kiadni, és nekem megvan az első évadra, és aztán nem adták ki a másodikat, és én azóta se láttam. Mert idióta vagy, fönn van egy csomó helyen, és nézd meg, és félelmetesen jó minden egy kicsit ilyen fésületlen, de hát attól Zseniál. Mindent, amit tudott, abba csinálta meg a birodalomban. Aztán utána még jó filmeket csinál, de a birodalom a legfontosabb. Merem állítani. Az első évadot én nagyon-nagyon szeretem, és az úgy le is zárult, tehát itt meg tudom... a, a második évad negyedik részénél közölte vele a Dán a kormány, hogy hát csak nem képzelő, hogy folytatni fogja. Ad, majdnem másfél évig nem hitték el, hogy mit látnak. Tök jó. Ja, és de, de nagyon örült a Lász, mert ő még ennyibe se bízott. Aztán az hazudta, hogy majd egyszer befejezi. De azt tudod, hogy a Stephen King megcsinálta az amerikai verzióban. Dögöljön, meg nem érdekel Stephen King. Ne arra gudj, tényleg ne. Most, most de. ez <gül> hogyan ide, ez olyan, mint a Rogán Cecilia és... Uh, <gül> <gül> ne, ne egyébként nem én nem szeretem Stephen King, nem arra. De hogy... Nem az a gond vele, hanem nagyon érdekes az, amikor ugye ez, ez egyébként, japán filmeknél, vagy ilyeneknél, vagy európai filmeknél is érződik, vagy szolárisra gondoljuk. Igen, igen. Amikor ugye egyszerűen azt gondolják, hogy lehet -e, amerikai, nem nézem amerikai filmet, tehát és nekik megvan a potenciájuk. Ugye ez a szerencsétlen Téglatűmű film, amire végül is megkapta az öreg az Oscar-díjat, ugye azt tudjuk, hogy egy Riné, e egy hongkongi Persze, film. ez egy izgalmas hongkongi film. De bírod... Mi is a címe az a, a hongkongi filmnek? Melyiknek? Amiből a téglát kreálták? Tégla. Annak is tégla? aha, aha. De még a címet sem változtattak -e meg? Jó. Nem, mert hát, nem is akarták, hát aha. Azt ez ugyanaz, mint a mint szolarizmát. Tehát, hogy ők azt gondolták, hogy, hogy miért ezt most úgy, hogy amerikaiak És az amerikaiak És ez rendkívül most már nem tudom megítélni, hiszen vagyok amerikai. De ezek általában annyira fájnak nekem, és mondom, a birodalomnál volt az a pillanat, amikor, amikor nagyon fáj. De, de hát ilyet nem szabad, nem nézed meg. Óvod magad a, a Amerikától ne, bizonyos ne, értelemben. Ne, ezeket szeretem. Én, a, én a mindig meghallgatom például, ha szeretek egy zenekart és számot, akkor mindig meghallgatom a feldolgozást. És róla. Tehát te szadomazó vagy? É, nem tudom, csak nagyon sok időm van, mert nyaralunk. Aha. Mindenki jól van? Mindenki jól van, a kutyusnak új barátja van. Na, jól van. Szerelem? Vagy barátság? Hogy? Szerelem vagy barátság? Nem, nem tudom ezt most megítélni, ne arra, hogy két fiúról van szó, hogy ez most szerelem, vagy a uh -huh. azt én már nem vagyok jogos eldönteni. Igaz, nem rád tartozik. És a feleséged? A feleségemben szerelem van, igen. Jó van, szerelsétek van. egymást továbbra is. Puszikon. Sziava, szia, szia. golf course and i find all these messages scribbled on wrinkled up scrap paper and they say things like why don't you get a real job or Szervusz, Brian Péter! Szervusz, Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ebb vasárnapi napon. Ezen a szép vasárnapi napon, ahol a világban nagyon sok mocskos dolog rettenetes volt, igen. Foglak ennek a napnak azért kedves mozzanata is, de kezdjük a nehézségekkel. 80 halott, több sebesült a messze távolban. Órákkal ezelőtt, 10 verben, nyugalomra helyezték azt a rabit, aki Tíz gyereket hagyott maga után, felesége életéért küzdenek még a kórházban. kislány, aki az autóban volt édesapjával, anyjával és testvérével, mondott a temetésen beszélet. Így mondotta, apám az utolsó leheletéig megpróbált menteni minket, nem engedte el a kormány pedig több lövést kapott. Igen, a terror, világszerte. Most már csak a kérdés, hogy ezek mind kinek a számlájára írjuk, le, ez, hogy a harmadik világban rendet kéne csinálni. Lehet, hogy ez a terror eljön egész Európáig. Ezzel nem fenyegetni akarom kedves hallgatóinkat, megpróbálok pozitív lenni, de jó lenne ennek a terrorhullámnak véget venni. Legyen az iszlám állam, legyen ez a palesztin terror, terror az terror, emberek életét követeli. És a héten még nagyon sok érdekes dolog volt. A múlt hézről át. E Átjött erre a hétre egy magyar történésznek a kijelentés sorozata, melyben a történelmet próbált aktualizálni, illetve átírni. Itt természetesen a numerus claususra gondolok. Ilán Morizel állam nagykövete beszélt ma a Dohány és mellett. Egy emlékműnél, ahol emlékeztek emlékeztek a 600.000 magyar zsidóra, a 6 millió áldozatra, emlékeztek arra, hogy Magyarország legnagyobb temetője auschwitz van. Ott mondta, hogy a történelmet nem átírni kéne, hanem oda kéne figyelni, hisz tulajdonképpen a gyűlölet Auschwitz, a zsidók, a magyar zsidók meggyilkolása nem auschwitz kezdődött, hanem pontosan a Numaus klausus A tömeg emlékezett és emlékeztetett Kardos Péter Főrabbi nagyon érdekes beszédet mondott, amiben kiemelte, hogy Egyre kevesebben vannak a túlélők, és nekik újra megélni ezt, hogy vajon mi következik újra, ez egyre nehezebb. Aztán, hogy színesebb dolgokról is beszéljünk, tegnap a magyar főváros újból dugóval keveredett, a nagy melegben a melegek vonultak föl, ahol az amerikai és az izraeli nagykövet együtt tüntetett velük, hála az örökkévalónak összeütközésekre nem került sor, mindenki kitombolhatta magát a nagy velegben, ez a demokrácia győzelme. Aztán azért várjál, mert én nem tudtam semmiről, jöttem föl Szerbiából, leszálltam a keletinél, és azt hittem, hogy egy keresztbe át tudok menni a városon. Aztán rájöttem, hogy ez nem lehetséges, és akkor kérdeztem egy bkv szakembert, hogy szeretnék a Visegrádi utcába eljutni, hogy lehetséges ez. Gondolkodott, és azt mondta, hogy sehogy. <gül> <gül> akkor lehet, hogy lelkek vagyunk, mert egy óra... Kalandozás után úgy döntöttem, hogy a november 7 a elnézést az oktogonnál, csak akartam, hogy a kedves hallgatók tudják, hogy a 64-et töltöm be, erre az egyik bizonyíték, hogy én az oktogon november 7-ének hívom. Tehát ott megkérdeztem egy ilyen pocakos rendőrtől, hogy mondja biztos úr, haza szeretnék menni, hogy tudom. Mondta, gáztad és tovább megy, mondom, de én... A Péterfi Sándor utcába szeretnék eljutni, azt mondja, na oda most nem fog egy. De ezért mondom, hogy nem volt egyszerű van nap. Vége azt mondja, 6 óra körül. De. Na erre nagyon elkeseredtem, elmentem a nyugatig, és utána e, egy másik rendőr értelmes tekintetére ránéztem, és mondtam, hogy van valami ötlete mert most már pisil, nem is, is kell. Mondta, nerészet ezzel tovább, megyen egyenesen elég, egészen a hősötereig, ott van vége a leszárásnak, és ott keresztül megy, aztán visszafordult, úgyhogy pontosan 1 óra 48 perc alatt sikerült a Bazilikától hazajutnom ah, igen. a Fisándor Sándor utcába, tehát De a demokráciának ára van. Tudom, tudom csak a... mondom, hogy megtapasztaltam. Ilyen nem? melegben, az embereknek felvonulhatnékük van, akkor miért pont ők ne vonulhassanak föl? Én ezzel egyetértek kivéve akkor, amikor mondom, ismétlen pisil nem kell, és, a, és haza szeretnék jutni, na de azért ez sikerült. Azért érdekes dolgok is történtek a héten és pozitív dolgok is, még a fiam is megjött Amerikából, tudtam neki örülni, és a reptére sikerült kimennem, nem kellett sorbálni. megérkezett, a csomagja is megérkeztek. De, de nehéz pozitív dolgokat keresni akkor, amikor a Kossuth téren tüntetnek, akkor, amikor embereket meggyilkolnak, akkor csak azt tudom mondani, hogy próbáljuk a hátra kis tartózkodásunkat tartózkodásunkat tenni, mert ugye a fenti kávéházban majd biztos jól fogjuk érezni magunkat, de a küldetésünk az, hogy itt érezzük jól magunkat, tehát ismerősöknek, gyerekeinknek, unokáinknak próbáljunk adni magunkból, adni abból, amink van, hogy örülhessenek nekünk, és hogy az egészségünkre vigyázzunk, hát na hogy vigyázzunk, nem kell mindent bevenni, nem kell mindent feliratni, talán ki se kéne mindent váltani, de sok-sok gyümölcsöt kell enni, mert az még mindig meg mindig megfizethető áron van, meg zöldséget, és, és akkor talán jobban fogjuk érezni magunkat, érdekes nyár elé nézzünk, csak ez az időjárás ne lenne ilyen meleg. Ha persze meg hideg lenne, akkor azon panaszkodnánk, mert mindig valamint panaszkodni kell. A színházat, azok ugye megkezdik a nyári szünetet, de azért vannak nagyon jó előadások a szabadtéri helyeken, a zsinagógák és a templomok nyitva vannak, ott mindig lehet hűsölni. Egyszer gondoltam, hogy elmesélem neked, hogy amikor világámentem és elindultam a keleti pályaudról, egy vonattal Szófia felé, az aztán Belgrád jobban tetszett nekem, és ott leszálltam a vonatról, és Olaszországon keresztül világán mentem, akkor é, Kóperbe, tudod, ez a másik oldal a trieste a szabadság másik oldala. Uh -huh. még órákat kellett várnom, míg a barátaim megérkeztek értem, és nem volt mit csinálnom, és egy katolikus templomba bementem, és Rajtam kívül senki nem volt, de azért a papot misézett magának, és hárman voltatok. Igen, nagy boldogság töltött el, és mondta, hogy jöjjek és vegyem magamhoz. Erre elővettem a kis kipámat, föltettem a fejemet, és a mutató újjal így a hogy én egy hordó vagyok. És közös nyelvezetünk a német nyelv volt, és mondtam neki, hogy ich bin Körülbelül ennyit tudtam akkor németül, na azért egy kicsit többet, akkor már németül printgyöktem egy kicsikét, és mondta, hogy se baj, akkor jöjjek be és igyak meg vele egy kárt. Ja, <gül> és, és nem tudtam megmondani neki, hogy őt az Isten küldte, mert egy, egy haris közben készült szövet öltönyben voltam. Hm. És, és nagyon úgy néztem ki, mint egy ilyen világvándor, de közben minél az elegáns úr, ki volt az úr és ki volt az olasz, talán nagyon belevi volt, és folytólam a víz, úgyhogy, és már az utolsó pénzemet is elkóláztam, és ha nem sikerül a találkozom, akkor hogy érek vissza Belgrádba és mi rész velem, de úgy látszik, hogy ő neki az örökké való ezt megsukta, úgyhogy megkávéztatott, megkoláztatott. Összes német tudásával elmondta nekem, hogy mi az aktuális heti az a zsidóknál. Én eh, kedvesen borogattam, a felét nem értettem, amit mondtam, amit ő mondott, de én mondám neki, hogy őt az úr küldte, és higgyel, hogy ez egy jó cselekedet, amit majd sok-sok eh, évvel később biztos valaki meghálál neki, és így is történt, É, már javában izraeli voltam és túl voltunk a rendszerváltáson a határok megnyíltak és autóval elmentem újból kóperra és kerestem a plébánost hát a plébános is kb. annyit öregedett, mint én és megkérdezte tőlem, vagy, megkérdeztem tőlem, hogy megkérdeztem tőle, hogy emlékezzél rám és mondta, hogy ú ú ó, ó, megvan, mondom, hát most már én mindegy izraeli nem mint izraelita csak, hanem mindegy izraeli eljöttem, hogy meglátogassam, és van nálam egy kávéja, és egy kólája, jöjjön velem le a tengerpartra. Ez jó, ez én... szép. Jó volt. Egy... nagyon beszélgettünk, most már e, még könnyebb volt a kommunikáció, úgyhogy én ezzel is csak azt szerettem volna mondani kedves hallgatóinknak, és neked kedves tanult barátom, hogy megéri jónak lenni. Egy, Egyetleg. Mikor kapjuk vissza, és ha nem is egy kávét vagy egy kólát, de egy mosolyt adjunk vagy egy pár boldog pillanatot a rászorulóknak, na meg természetesen önmagunknak, és bízom benne hogy jövő héten amikor újra találkozunk akkor nem temetésekről terortámadásokról fogunk szólni hanem arról hogy milyen szép az élet de tulajdonképpen szép az élet legyen így jövő héten, legyen egy kicsit jobb legyen Csáu. legyen nagyon jobb, neked is minden jót és a jövő héten könnyebb legyen Bekebelezned a magyar fővárosnak hogy ilyen körbe mennet? Cia. Így legyen szalón. Ciao. Lauri. Well I was down with the zigzag. That's the zigzag line. And everybody was talking at once, and it was getting real, true. But I've been around the block, but I don't care. I'm on a roll, I'm on a wild ride, cause the moon is full and the gal, baby. I ran into my place and I said Hey Is anybody home? Nobody answered But I guess that's not too bad Since I did it It'll be the year three thousand eight Felszálltál a motorodról, Robi? Serbus. Mársely. Halló, Mársely. egy téged hív... Nem hallok semmit. Mársely. Szétestünk. Az a helyzet, hogy a világot próbáljuk beszánkázni. Újból megpróbáljuk felhívni Robit, aki szerintem Márselyben egy motoron ül. Állandóan ezt csinálja. Idegesítő, hogy az emberek Néha utazgatnak, azt csinálnak, amit akarnak, boldogok, látják a világot, engem ez felháborít, mindenki maradjon otthon, mindenki üljön a tévé előtt, mindenki magányosodjon el, mindenki zárkózom be, mindenki legyen kirekesztet. Most húzom az időt egyébként, mert telefonálni próbálunk, csak elárulom a hallgatóknak, hogy a föl. Szervusz, Robi, vagy? Csókollak! Szia, Baki, üdvözlöm a hallgatókat! Marseille? Én hol vagy? Centropél, centropél van? Szentropiában. van. aréban van. 150 km-re kilométerre a tengerfalgan sétálok éppen, és a francia nemességben gyönyörködöm. E, Hasonlóak -e, itt a mi balatonunknak az helyi helyén. A különbség az, hogy itt mondjuk a nem kell jutni, mint Pesten, vagy esetleg idézőjelben mondtam, nyilván lángost vagy lángos éppen nem lehet kapni, de nagyon sok finamságok lehet kapni a zabás, herkentyűket, volt. Oh, de már megint eltűnt a hangod, miközben a herkentjük tömböd a feje. Hát ne, ö, érdekes lesz, próbálkozunk még egyszer? Robi eltűntél. Á, már szegy nagyon messze van. Gyerekek, be kell vallani, hogy nem sikerült, ö, de tudjátok, hogy a, Robi a világ különböző pontjairól bejelentkezik. Most felsültünk, de ne egyetek el, mert mindig tudok nektek jó tanácsokat adni. Az első jó tanácsom erre a hétre, hogyha magatoknál alacsonyabb növésű lényel kommunikáltok, tehát gyerekkel próbáljátok ki, hogy ezt egyszer végre lehajoltok. Tehát nem mindig föntről nyomassuk az arcukba az igazságokat, tessék letérdelni, tessék a szemkontaktus fölvenni vele arányosan, hihetetlen ö, csodálatos eszköz a gyerekek abban a pillanatban múlik a lelkükből a szorongás és a félelem a másik, hogy ha szeretkeztek akkor a szeretet mozdulatait kell használni, simogatás, puszinyalakodás képzeljétek ennek a gyakorlása is segít abban, hogy a lelketek finomabb legyen, nem elég a lélek a léleknek képzeleti szabadság is kell így el ne felejtsetek könyvet olvasni minél vastagabb, annál jobb, mert az utazás akkor nagy lesz. Ne rémüljetek meg, a könyv vastagságától, a betűk tengerétől, végül vigasztalásként szolgál a szomorú valóságra. És hát néha imádkozzatok is, mert higgyétek el, nem ti vagytok a legmenőbb csávok a földön, és jobb, hogyha kicsit alázatosan belátjuk, hogy mennyi mindent kapunk ingyen. Mint például ezt a műsort is, kedden 11-es között meg fogják ismételni ha van köz, önök között szerencsétlen, aki kétszer is akarja hallgatni annak tisztelet, mm, ez volt a bakás lista. Búcsúzzon az angyallal. Nincs is angyal. Nincs több angyal. Akkor mi lesz a végével? Nincsen zenénk. Azt mondod? Azoknak mindegy, nem angyal lesz. Ha nem? Egy más. Na mi lesz? Egy Na jó, nézzük meg.